Розминулося. Нехай щастить і надалі. Занадти ж бурнув кроватков дипломат. Защебнув його, а всунув ноги в червики, попрямував до дверей. Тіна мовчала. На порозі кімнати занадти не втерпів, озирнувся. Чого мовчиш? Сили зберігаю. Вони мені завтра в міліції знадобляться. Ти сам неодноразово казав, що ти той самий. Міліція залюбки відшукає докази. Справедливість повинна бути справедливішою. Гаразд, я подумаю. Тільки не барись. Я зателефоную завтра о шостій. Занадтому трохи заскимлило. Шкода. З цієї штучки вийшла першоклясна перша леді. Він взявся за ручку дверей. Скажи... «Навіщо ти для мене ноги розсунула?» Він спробував образити її. «Має ж вона щось людське, нормальне». «А після цього з вами зазвичай легше домовлятися?» «То ти профі? Думай, що хочеш». Толік виглядав офіційним і серйозним. Проте занадтий лякатись утомився. «У тебе все?» – запитав Люмбаго. «Ні». «Ось сьогодні одержав вранішньою поштою», – занадти простягнув Толіку папірець з пришпиленим до нього конвертом. Толік перечитав круглий геть дитячий почерк. «Шановний товаришу занадтий, пише вам Балабуха Катерина Дем'янівна з села Тихіводи, що на Десні. Я точно знаю, що ваш син на своїй машині вбив мого чоловіка балабуха балабуху Петра Ільковича, коли він йшов похмелятися на весілля до Клеменків. «Я не хочу вам зла і взагалі нікому не хочу. Петра не повернеш, а у мене – діти, двоє хлопців-близнюків. За Петра пенсія буде, самі знаєте, яка. В Радгоспі роботи немає. Я збережу все в тайні, якщо ви дасте мені трохи грошей». Щоб хлопці наїхали вчитися до ПТУ на харчі і форму, а біля мене закінчували школу. Як люди, у мене ні на кого більше надії немає. Нам потрібно 3600 гривень, по 100 гривень на місяць, а вчитися їм ще 3 роки. От і виходить 3600. На себе я не витрачу ні копійки, можете перевірити, а не дасте. «Я й так не заявлятиму». З повагою Катерина Балабуха. «Що скажеш?» Люмбаго не встигнув відповісти, як до кабінету занадтого зазирнула секретарка. «Пане Володимире, до вас якась пані?» «Каже, що ви її обов'язково приймете». Занадтый глипнув на годинника. До шостої ще було далеко. Ніноно цунула плечем секретарку, і рішуче ступила до кабінету. «Я вам призначав зустріч?» «Ні, я сама її призначила. Мені треба з вами побалакати на самоті. Цей пан залишиться тут. Прошу викласти справу, але у мене обмаль часу». Нінон для бойового візиту обмундирувалася ретельно, скромно і водночас. Це у неї майже вийшло. Затягнутий у талії піджак мокрого шовку відкривав пишне біле жабо. Турецька квітчаста коротка спідниця сягала лише повних колін, бо єдине, з чим не змогла розлучитися Нінон, були вже знайомі нам білі лаковані дводюймові копита з білими ж поворозками. А все це увінчував ясноволосий кучерявий скальп, що починався на тім'ї, а закінчувався нижче плечей, але вище колін. З непідробною цікавістю роззирнулася довкола. Гарно, от запам'ятаю, і дітям переповім, з якою людиною їхня мама ручкалася. Здрастуйте. Занадтий потиснув пухку у золотих перснях правицю. Може, наодинці. Нінон значуще подивилася на занадтого. Я з тих вод. Занадтий кивнув Люмбагові, і той вийшов до кімнати відпочинку, нещільно причинивши за собою двері. Нінон це помітила і щелину зліквідувала. «Ви маєте синій жигулет за номером...»